compañera que non poda asistir hoi por motivos personales. Gracias. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Vamos a dar comezo a sesión ordinaria do Concello Pleno, co punto número un, aprobación se procede das atas da sesión anterior, do día 28 de novembro e do 17 de dezembro de 2019. Algúna intervención? Algo que decir? Algún comentario? Pasamos entón a votalas. Algún voto en contra? Algún abstención? Quedan aprobadas por unanimidade. Pasamos o seguinte. Proposta de aprobación da modificación dos estatutos da Asociación de Entidades por a Lingua Galega. Visto tamén favorable por mallería, con sete votos a favor, cinco Tega, un PSOE, un BNAE, tres abstencións do Partido Popular... La Comisión Informativa de Desenvolvimento da de Actividade Social e Igualdade de Data, do 17 de dezembro de 2019 o seu presidente propongo ao Consello Pleno a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a modificación dos estatutos da Asociación de Entidades Locais para a Lingua Galega. Segundo, facultar a Alcaldía de Presidencia para calcar a actuación que se precise para dar trámite ao presente acordo. E terceiro, dar conta deste acordo da Asociación de Entidades Locais para a Lingua Galega. Algúna intervención? Sí, Javier. Eh, Bos días a todas e a todos. Eh, o Grupo Popular non se vai oponer a proposta de aprobación da modificación dos estatutos da Asociación de Entidades por Ayuno Galega, igual xeito que tampouco se opuso no seu so momento na adesión eh, deste Concello en novembro de, de 2018. Non vargantes, sí si que consideramos que as veciñas e os veciños de Narón Eh, les debemos de informar dun, de varios aspectos destes estatutos Primeiro como non podía ser de outro seito todo o texto sobre todo a parte inicial está copiado prácticamente ou literalmente fusilado dun texto da Xunta de Galicia que é o informe sobre a prestación de, dos servicios de normalización lingüística pola administración local en exercicio da competencia propia Proposto e firmado pola su directora xeral de agrésime xurídico local, doña Ascensión Lavella Lozano, e pola directora xeral de administración local, doña Marta Fernández Tapias Múñez. Por tanto, este texto non é novo ni innovador, é máis do mesmo. Segundo, no artículo 28 no 28 dos Estatutos da Asociación de Entidades Polarismo de Galega, reflectase que a súa adhesión a este Concello vai de supor unhas cotas ordinarias anuais revisables cada dous anos de 5.000 euros o ano. Terceiro, no artigo 26 indícase que a asociación procurará dispor e dicir, ten intención de contratar personal técnico. Cuarto, no artigo 15 faise o cambio con respecto aos estatutos do 2018 en donde xa non é pois, pois, pois necesario un concelleiro na Asamblea Geral de cada, de cada eh, Concello, senón que xa falase dun representante. Eh, e no Dazasete falase de unha única eh, mínimo, pero, bueno, hasta agora non, pois, pois, pois, non, pois non hubo máis eh, Asamblea o ano. Por tanto, todo o que propón esta, esta asociación xa está recolhido o faixe de 9 anos exactamente no 14 de setembro de 2010 mediante a rede de dinamización de dinamización lingüística creada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que ademais coa Lei 5.2014 do 27 de maio e a Lei 27.2013 do 27 de decembro de reaccionalización e sustentabilidade da administración local aseguran a non necesidade de de, de duplicacións de efectos, así como a sustentabilidade financiera, é dicir que esta rede é gratuita. Por tanto, eh, eh, si este concello que xa está aderido á rede de dimensión lingüística, igual que case que 200 concellos, 213 concellos de Galicia, mm, sobranlle sóbránlle 5000 euros para a unha asociación que, que, que ten 15 concellos solamente e que, que propón máis do mesmo eh? porque hoximos gastar tendo en conta que temos a rede de dinamitación pois de lingüística que non sae gratis non temos acaso narón outras cousas importantes que abordar e que redunden nos beneficios das veciñas e dos veciños de Narón pois Por exemplo, miren vostedes que a un precio de 17 euros a hora, esos 5.000 euros, eh, mediante as modificacións pertinentes pois pre, pre, pre, pre, presupuestarias, poderían ser 294 horas que, se asumamos as 2.000 horas de libre concurrencia de axudanofogar, pois eh, poderíamos empezar a dar o mellor servicio ás prioridades eh, menores, a un e a Algúna outra intervención? Solo unha cousa, realmente, creo, eh? Eu teño aquí encima o certificado de acordo da Asamblea xeral ordinaria o no que o secretario certifica o que se modifica, eh, estive mirando agora por encima o que vostede decía, e non me he reflexado aquí, quero dicir, os 5.000 euros já estaban aprobados, non se modifica neste estatuto, é eh, dicir, o do concelleiro o concelleira tampouco se modifica, é eh, dicir, aquí se modifica unhos deles que non, creo, eh, salvo o que non corresponde co que está dicindo é decir se modifican eh, determinadas cousas que son por, por indicacións perdón, do registro xeral das asociaciones da xunta para adaptálos segundo o seu criterio, simplemente se corrixen e se corrixen non sei se a palabra é corrixir, se modifica. pasamos entón a votalo algún voto en contra alguna abstención votos a favor Queda aprobada a proposta. Pasamos o seguinte, proposta de acordos relativos ao proceso de saneamento. Punto número 3. O aquí, eh, fao a proposta de que quede enriba da mesa, que sometemos agora a votación esta proposta. Sí. Ah, vale, sí. Intento falar, que teño un pouco de... No sé si podemos apagar a calefacción o aire para que se escoite mellor. Sí. Sí. tarda vale, xa. Sí, así mellor ¿no? vale. pasamos entón como decía o fogo a proposta de que bueno estivemos falando agora os eh, voceiros e voceiras que queden en riba da mesa este punto pasamos entón a votar esa proposta eh, algún voto en contra alguna abstención votos a favor queda o punto en riba da mesa entón pasamos o seguinte proposta de aprobación de acordos relativos a empresa do medio ambiente Cosma S.A. Considerando o ditame favorable por asentamento da xunta de portavoces de 19 de dezembro de 2019, o seu presidente propongo o Pleno adopción dos seguintes acordos. Primeiro, ratificar o acordo adoptado pola xunta xeral de acionistas da Mercantil Compañía de Servicios Medio Ambientais do Atlántico SEA en data 20 de decembro de 2019 na que se procedeu ao exercicio da seguinte atribución. Facultar a la presidenta do Consello de Administración para realizar cantos trámites e asignaturas precisen resulten ante a calquer organismo ou registro a fin de lograr a inscripción de mercantil no registro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ata otorgar poder a terceiros para a realización de bandito debandito fin. Segundo, autorizar a señora alcaldesa para asignatura de toda a documentación que precise xa para a efectividade deste acordo. Algúna intervención? Pasamos entón a votar a proposta, algún voto en contra? Alguna abstención? Votos a favor. Que aprobada a proposta. Pasamos ao seguinte, en moción do Grupo Municipal do BNG en prol do movemento LGBT. Mistarte esta moción na que se propon, primero, estar as diferencias ás diferentes administracións a que emitan a documentación con forma de identidade de género sentida, se necesidade dun cambio previo do DNI a proletar as redes de centros sociais do Concello <coughs> perdón, existentes para extender campañas e actividades de sensibilización para contribuir a, a combater o machismo e a LGTBI-fobia. Aposta tamén para elaborar un programa a nivel municipal que eleva os colegios e institutos, palestras, obradoiros e proxectos no ámbito LGBTI como temática central en contacto coas asociacións fomentando especialmente a formación do profesorado e personal administrativo dos centros de ensino e facer ao alumnado as entes directos desta formación Dispoñar na biblioteca pública en a Casa da Amocidade dunha sección de recursos audiovisuais escritos específicos apoyar os proxectos culturais e artísticos da temática LGBT Organizar en consultas e asociacións LGBT actividades como ciclos de cines e como proxeccións de material audiovisual dentro da idea de Narón como cidade de encontro e acollida realización dun congreso interdisciplinar en colaboración con a Universidade da Coruña na que se presente o traballo dos equipos de investigación convertindo a Narón en referente e exemplo en materia de LGBT e promovendo a existencia dun grupo de investigación neste eido con profesionais de distintas áreas Iztar de bandeira do orgullo LGBT no consistorio nas datas conmemorativas e de reivindicacións colectivas. Iztar a Xunta de Galicia que se cumpla a Lei 2 barra 2014-14 de abril pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales e intersexuales en Galiza. Iztar ao Parlamento Galego a aprobación dunha lei de identidade de xénero visto e tamén favorable por malloría de sete votos, 5 de Tega, 1 do PSOE, un Venega, tres excepcios do PP, da Comisión Informativa de Desenvolvemento, de Actividade Social e Igualdad, de data 17 de, de 12 de 2019, o seu presidente propongo o Consello Pleno de Acción dos, dos, dos acordos nestos términos. Oh, Algú intervención? Ola, no, iba a decir boa tarde, porque normalmente son un po la tarde, Bo día a todas e a todos Oxe é un día importante eh, Os dereitos para que todas as persoas eh, Seixamos iguais É o primero que calquera administración Debe de garantir A visibilidade eh, da diversidade Das diferentes identidades sexuais eh, De calquera circunstancia Non son necesarias Senón que fai que a sociedade seja Melhor para iso Para loitar contra a non discriminación, hai que poñer todo o que podamos en riba da mesa e conseguir e buscar solucións a curto, a medio e a longo prazo. E para iso toca falar e, cos colectivos que loitan cada día para termos un mundo mellor, máis xusto, máis inclusivo e, e falar e, directamente, non? A loita contra o patriarcado, que blinde o apoio a loita feminista e, aos, e o movimento máis. Un dos puntos desta moción, como ven acaban de ler, é o cumprimento da lei do 2014 que fala eh, pola, eh, que trata a igualdade e o trato a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza. Foi unha lei pioneira que a día de hoxe nos está a cumprir nin a traballar como se debería. E foi pioneira porque por primeira vez na legislación galega tivemos que agardar hasta 2014 falábase da boricotariedade, da non discriminación, as persoas LGBT+. Lexislar visibiliza, recoñece dereitos, crea obrigas na administración e repercute de alguna maneira na sociedade. Esta moción non é perfecta e dindo BNG consideramos que é incompleta. Gustaríanos moitísimo ter recollido o punto 1 que quitamos porque para poder, non, é, ser aprobada en comisión que falaba do estudo posta en marcha dun servizo de asesoramento legal de asistencia psicolóxica e de orientación laboral para as persoas LGBT desde o Concello de Narón. Non renunciamos a ela, sabemos que de novenegá que a loita na rúa é importantísima, traballar dentro das administracións tamén, pero que de algo moi importante. Entonces, consideramos hoxe dentro de oposición mañá se aseverá en calquer sitio traballar para que isto nun futuro sexa posible. De todas maneras, agradecer ao Goberno non? a disposición a aprobar esta moción co resto dos puntos e sobre todo porque xa levamos traballando e falando desde hai tempo non? e sei que a Consellería de Igualdade e Servizos Sociais xa dendai un mes que falamos está a traballar para ter obradoiros, e charlas e encontros con, con temática exclusiva LGBT+, en colegios e institutos e eu creo que Narón xa está avanzando neste sentido Eh, somos unha sociedade diversa Se so foi falta ver este pleno para saber que, que todas somos diferentes mas hoxe eh, sei que non, que non nos toca a, a nos falar moito non me vou estender máis porque hai unhas persoas hai colectivos que traballan cada día eh, esta inclusividade en primeira persoa e hoxe temos a, a sorte de ter unha representación de avante Ferrolterra que llevan un ano traballando arreo para loitar polos, polos seus dereitos e o día de hoxe é, é para elas, é para que digan en primera persoa todo o que teñen que decir. todo que teñen que dicir. Nós hoxe simplemente acompañamos, e somos conscientes de que a loita faise nas accións de cada día, non só so, no que digamos hoxe ou poidamos aprobar neste pleno, que para o BNG é importante. No, basase no recoñecemento das múltiples identidades e parecenos un día moi importante para Narón incluso ainda que vaya a ser aprobado se é como nas comisións nun pleno ás 9 da mañá, mas se si buscamos simbolismos que ás veces tamén fan falta non solo falar de lei e de dereito e último pleno do ano entón, bueno, eu creo que, que xa podemos decir que o 2020 en Narón vai ser un poquinho mellor que, que o 2019 grazas Sí, a ver. Bueno, o Grupo Popular aposta pola liberdade e polos dereitos das cidadaxe e dos cidadanes. Aposta pola Constitución Española, polo subartigo 14, que dí que todos os españóis somos iguales ante a lei, sen que, se po sen que poda pre pre prevalecer discriminación alguna por razón de nascimento, raza, sexo, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia personal ou social. Aposta polo dictame do Consello de Europa de abril de 2015 que insta aos Estados a garantir que as persoas transexuais, incluídas as menores non se sean considerados como enfermos mentais e eh, aposta polos colectivos eh, LGTB pero tamén aposta polo principio de seguridade jurídica e eh, as exixencias de intereses xeral de tal maneira que a rectificación registral do sexo e o cambio de nome debe llevarse a cabo de acordo a Lei 3 2007 de, de, do 15 de marzo eh, a través dos pasos regulatorios do Rexistro civil. Unha vez feitos a rectificación do no registro civil, eh, cando xa se pode renovar o DNI, solicitar unha, unha nova partida de nascimento, unha taxeta sanitaria. Ese é o único camiño que hai para facer o cambio de xénero tanto, no primeiro punto que se insta na moción é contrario á lei, a identificación das persoas ten que ser inequívoca e calquera confusión pode dar lugar a problemas graves e máis, este goberno local vai votar a favor desta moción onde se insta a incumplir a lei e o vai facer efectivo ou só se vai votar de cara a galería porque esta, esta votación pode ter posibles repercusións legais, penais e máis, o mellor deberíamos informar a Fiscalía da Audiencia Provincial ou do Tribunal de Justicia de Galicia que se hai intención de que se, como administración local que é eh, o Concello eh, se si é que se fai o cambio de xénero sen, sen o cambio previo no DNI Boas días a todas e a todos. Eh, ben, eh, é de todo sabido que o Partido Socialista eh, sempre aposta pola loita contra a discriminación, a defensa da diversidade, con piares básicos da súa ideología. Eh, todo é ver que as, as leis eh, LGBT pues, foron aprobadas eh, con co un goberno socialista, eh, donde podemos destacar a ao noso compañeiro fallecido Pedro Cerolo como eh, precursor destas de, de leis eh, ao noso compañeiro José Luis Rodríguez Zapatero como presidente do goberno ne, neses I3 no? eh, Estos dereitos eh, deben englobarse na defensa dos dereitos humanos a democracia, a justiza social e a non-discriminación eh, Queríamos destacar que a parte da mocidade hai outro rango de idade como é o da belleza Que, que apareceu hai pouco nos estudos sociológicos eh, de diversidade sexual eh, polo temor que tuveron no seu tempo ao rexectamento sofrido durante a ditadura que fixo que non se, non se relacionasen en público sobre sobre, sobre as súas eh, especiidades espe, bueno, eh, bueno, sabemos que hai 40 anos estaba prohibida... A, a a non a monsexualidade no? e comentar que dentro do Servicio Sociocomunitario do Concello estás a realizar un gran traballo no sentido deste colectivo eh, tanto dentro de Concellería de Igualdade como a de Benestar Social eh, no que se intenta dar visibilidade a, a este colectivo eh, Bueno, nada máis, recordar que ao noso compañero Pedro Cerolo que foi gran impulsor dos derechos adquiridos polo colectivo eh, e nada máis, moitas grazas Algo outra intervención con Laia? Eh, ben, eh, parece que cada vez que hai, hai que falar de, de dereitos sociais hai que nomear a sacrosanta e inamovible Constitución Española que, que ben, eh, se pode utilizar, pero creo que se está terciversando información o que pon o punto e instar as diferentes administracións a que emitan a documentación conforme a identidade e xénero sentida se necesidade de un cambio previo de DNI. Eso non iso se crean protocolos cando se falan en xenérico, está moi ben e cando se vai a casos concretos as veces eh, tamén nos equivocamos non, pero vou podñer un exemplo concreto porque sabía que isto eh, podía pasar hai un protocolo da Real Federación Española de Ciclismo creada desde o 2008 por exemplo onde se facilita podedes mirar aí no Google estas informacións que porque é verídica eh, se facilita a competición de persoas trans Eh, eh, e con respecto á súa identidade como se sinten Por porque o Estado Español que sí, que garante ese dereito na mudanza do DNI eh, de sexo fai eh, faino pero cunha demora de anos para unha persoa que non se sinta a desta identidade cando falamos de anos estamos a falar de, de ter, dunha eternidade hai que crear protocolos que se favoreza a identidade de cada persoa E que é o mínimo Como se fan en colexios, son institutos e en outros non Por eso hai que traballar Por eso hai que cambiar as leis Non decir que isto é inamovible Non, perdoade E que o día de mañán E eu agardo que máis pronto que tarde Seguramente, no documento de identidade non apareza o dato referido ao sexo ou non debería de aparecer para as persoas que non se queiran identificar como tal. As leis mudanse e por eso tamén sabemos que hai que estar na rúa e traballar na loita, porque os dereitos son para todos e todas, non porque escupamos leis e argumentos, non por iso temos máis razón. Teremos que saber como traballar e loitar e crear obrigas na administración que faga que todas as persoas seixamos iguais Algúna outra intervención, Javier? Bueno eso de anos anos non é eh, máis, na comunidade de Andalucía de Madrid eh, eh, co partido popular do, eh, pois no País Vasco, en Canarias en Navarra xa non é, pois nin sequera necesario presentar ningún tipo de informe médico. É máis xa o pode un facer telemáticamente e xa eh paixo rexisto o cambio automático, O cambio automático eh pois do polo civil. Andalucía foi a primeira, eh, Co eh, co goberno do PSOE Pero xa vai xa, xa, xa hai cinco hai que loitar, porque hai outras sete comunidades as cales non hai ningunha lei LGTB. Eh? Por outro lado, eh? a Constitución, xa, xa houve unhas perlíneas no, pues, no último pleno, creo que creo que, un, eh, eh, o que o que garante o Estado de Dereito é eh? o sitio onde, onde se modifican esas leis non é no salón de plenos do concello de Narón, Darón sería o único Concello, a única Administración local de, todo, de, pues de toda España que, que eh, faría isto e isto va contra a lei Por outro lado, tamén como galegos eh, debemos de estar orgullosos porque Galicia foi a primeira comunidade autónoma que contou, que contou cunha lei pola igualdade de trato e discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais Como, como, como moi moi xa, pois, pois, pois, pois, pois, pois pois refleteu sin embargo, o que non di é que é que esta lei estase eh, eh, revisando trianualmente de feito a última revisión foi no ano 2017 onde incluso se presentou unha moción para ver se si era necesaria reformala ou cambiala e agora a próxima reforma é no 2020 Galicia tamén é pioneira e é a tercera, xa, foi a terceira comunidade autónoma eh, en todo eh, o país eh, pois que fixo o Observatorio Galego contra a discriminación pola orientación sexual e identidade de xénero. A xunta eh? eh, de Galicia eh, pois leva dende o ano 2016 pois, eh, pois, facendo convenios coas, coas entidades LGTB. Pero dende o 2016 Estos convenios se están incluídos nos orzamentos todos os anos da xunta de Galicia, compartidas eh? que, como todo, sempre, sempre o direi, nada, nada é suficiente hai que camiñar sempre pa diante e sempre pedir máis eh? A nivel sanitario, eh? incluso xa temos centralizado unha unidade eh, pois, no hospital, un, eh, un ministerio de, pois, de Santiago de Compistela para atención a, a tran, transexualidade a persoas menores de idade con endocrinos cirruxanos xerais, urólogos xinecólogos eh, tamén psiquiatras e psicólogos e eh, eh, incluso tamén hai eh, unha, unha disposición da, pois, da Consellería de Sanidade para que sempre que xe se xa posible eh, pois, o personal eh, ou os profesionais das, pois, da Saúde pois, nos dirixamos a eh, as persoas segundo as súas preferencias hai que, hai que loitar pero unha cousa non quita a outra o primeiro punto non se pode que vai contra a lei Algún outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta Algún voto en contra? Algún abstención? Votos a favor? Queda aprobada a moción. Pasamos a seguinte punto actividades de control do pleno eh, mocións ausentes eh, temo do, temos, perdón, dúas eh, moción primeira ausente sobre todo o saneamento A primera é a ratificación acuerdo, no? a primeira que temos Vale, que pues vale, eh, pues me iré a moción sí, vale, pues ratificación de acordo relativo ao POS 2020 ratificación de acordo ao POS 2020 incluíse varios proxectos no plan complementario incluíse un novo acordo global que sustituí o anterior sobre a ausencia eh, intervi... unha roldo de intervención sobre a ausencia pasamos en entón a votala, algún voto en contra, algunha abstención, queda incorporada no orden do día. Ahora sobre a moción eh, bueno, sobre moción proposta. Roman. Bos días a todas e todos. Eh, ben, no pasado pleno eh trouxemos a, a participación, a proposta de participación no post de 2020. En este caso traemos eh esta proposta modificada eh, incluindo eh, bueno, pues as, as obras que tamén queremos desenrolar a través do plan complementario deste de, de mismo ano. En principio, como xa se aprobara no pleno anterior eh, as obras que xa iban destinadas eh, dentro desa denominación a, a 2019 E as que queremos incorporar eh, neste caso son as seguintes eh, Melhora de accesibilidad en o pabellón polideportivo de Campo da Serra Pabellón de accesibilidad en o pabellón polideportivo das Lagoas Melhora de accesibilidad en o complexo polideportivo da Gándara Acondicionamento do edificio para fomento e apoio de actividades deportivas Obras de accesibilidad e reforma na Rúa Marcial Calvo acondicionamento no edificio des, eh, de servicios na feira do 13 e acondicionamento no local para o clube de piragüismo. Pois son estas con un importe total de, de 600, bueno, pouco máis de 600.000 euros. Esta é a nosa proposta para levar no, no plan complementario para este ano. Moitas gracias. Unha intervención? Olaia a verdade que nos teria gostado irmos a externos e terían nos gustado votar a favor como votamos a favor no anterior pleno pero verdade que información nos chegou xe sei que non entendo que non de maneira agrede sino porque son as datas que son pero bueno claro, nos atopámonos agora con isto non sabemos nin como son os informes, etc. xe que consideramos que, que as obras que aparecen aquí no plan complementario que están ben consideramos que, que opose un avance e un traballo que están facendo a a Deputación da Coruña dende, dende que está tamén aí o Bloque Nacionalista Galego hai grandes inversións que se van a facer dende, dende tal e creo que, que é importante eh, para os concellos o POS mas non, non, non, non podemos votar a favor de algo que realmente non teñamos coñecemento hasta hoxe as nove menos cuarto da mañá, e porque preguntamos entón, pois nada, só informar iso Germán Bueno, días eh... Bueno, un pouco seguindo a línea que dixo o Laia que si é certo que outro día na reunión de portavoces o señor secretario nos dixo que como moi tardaron o martes que nos idades pasar as obras, o listado e os informes e a realidade é que nos nos enteramos hoxe a zona menos cuarto da, da mañan eh, Ben é certo que estamos de acordo con todas estas obras que proponedes aunque aquí a número 4 condicionamento de edificio para fomento e apoio a actividades deportivas gustaría saber que edificio é porque aquí non pon o nombre de edificio a de edificio para fomento e apoio a actividades deportivas. E despois tamén confiamos que se, bueno, que de viva voz que eu creo que a secretaria que nos acompañou xen no pleno e a e, a, e a nos poderían dicir se os informes son favorables, e, se se están de acordo, pois nós estaríamos de acordo en votar a favor destas obras, pero si sí que teríamos que ter como mínimo esos informes que acrediten que, que son viables e que, bueno, pois que dispoñemos de todo os informes e todas as as os correspondentes datos para poder eh, votar a favor. Eh, sí que nos gustaría que o xeulle xa lle comentei a señora alcaldesa que faltaba o plan complementario despois do pleno do outro día do pó, pois pues, que estivera a oposición que estiveramos máis informados en, eh, para este tipo de cousa, porque además creo que é moi necesario para rarón facer estas partes destas de obras que se propoñen aquí, pero lógicamente en tempo e forma. Gracias. Bueno, sobre a pregunta que me fixe, es este é o edificio que está ao carondo da nave que ten o club de Remo no polígono da Gándara que se vai a habilitar para facer uns vestuarios e un xinaxo novo ali A ver, en este momento que facemos eh, aprobar os proxectos é eh, eh acreditar a existencia de, de, a, a cert, certificar que os terreos son nosos este é o punto no que estamos neste momento os informes virán posteriormente Bueno, entonces nos sentindo eh, muito vamos os tres castel porque lógicamente se, se non hai informes ahora mismo que acrediten que isto se pode realizar e ademais neste edificio desta de nave que me, que me comenta isto está en dominio eh, de dominio de costas ¿no? entón tamén tenemos que tener un informe de costas entonces entón gostaríamos saber si, eso, si alguien da a cabeza e dice que no pero a realidad é es que está menos de 500 metros e por lo tanto te hay que ver informe de, de costas e bueno, pois pues, oye nos gustaría que na próxima vez, por favor, que veñan en tempo e, e forma para podernos oye, votar porque é certo que alguna obra destas nos apropuxemos e a pedimos eh, no seu día, pero... Hombre, sin máis bueno, nos vámonos a ester por esas circunstancias de que nos aclaren que os informes son favorables a ver, eu cando eh, non sei se si se entendeu non? ou non si se hai alguna aclaración eh, para traer este punto é decir, para poder aprobar este punto no no, como moción usente en este caso que non ve no orden do día consta con informes pertinentes que ten que ter a estas alturas é decir, eh, salvo que me corrixa non falta ningún informe que teñamos que ter neste pleno a estas alturas para poder aprobar isto, é dicir consta, salvo que teña que me... teña un error dos mismos que teñamos as alturas do ano pasado tal día como levamos este punto ao pleno é dicir, consta uns informes que teñen que ter, entito isto luego, se si corresponden, se si queren votan a favor ou non, pero evidentemente non íbamos a traer a este pleno algo que non contase cos informes pertinentes, porque A primeira que non quere facer algo, por decir así, que sexa ilícito, son eu mesma que presido este Pleno. Pasamos, entón, a votar a proposta. Algún voto en contra? alguna abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é eh, actividades de control do Pleno, de acción contra... Ah, sí, vale, gracias Como veis, as tiña, as tiña variadas de orden, moitas grazas Pasamos, que non é menor tampouco, a que nos faltaba Pasamos a moción urgente do tema do saneamento Abrimos unha, unha rolda sobre a ausencia al, eh, Pasamos entón a votar a inclusión na orden do día Algún voto en contra, alguna abstención eh, Queda incorporada na orden do día Ora, sobre a moción, proposta de relativo relativos ao proceso de saneamento. Visto o acordo plenario adoptado polo Concello de Ferrol en data 28 de novembro de 2019, recibido por esta Administración con número de registro de entrada 22.425 de 10 de dezembro de 2019, visto informe consunto emitido pola Secretaría de Intervención Municipais de 11 e 12 11.12.2019 a valoración de custos de prestación de servicio de depuración a vertido de aguas residuales elaborado por a Mercantil Cosma S.A. Informe suscrito polo xefe dos servicios externos deste Consello vista a documentación remitida por EMAFESA visto o informe complementario emitido por la intervención a 23 de decembro de 2019 esta Alcaldía proponga ao Concello recoñecer extrajudicialmente a débeda de 705.989,09 euros pola prestación de grandito servicio no período comprendido entre os meses de abril de 2017 a mayo de 2018, coa salvedade se expresa reserva de acíos derivadas da ausencia de justificación documental da asistencia de un título xurídico válido para a efectiva prestación do servicio do Consello de Ferrol entre 3 de abril e 2 de agosto de 2017 pola mercantil MAFESA e proceder ao seu abono a conta do Consello de Ferrol. Considerando que o reconhecimento extrajudicial se realiza polo importe ga xerencia de Cosma se considera xustificado o no importe emitido a 13 de 12 de 2019 aos costes de explotación da Eider Cabo de Prioriño Evar da Malata dende abril de dos, das datas que se indicaban ascenda a esa a, a cantidade de, eh, descrita mediante a formulación do requerimento previsto polo artículo 44 da Lei 29/88 reguladora da jurisdicción Contencioso administrativo instando ao Consello de Ferrol para que revoque o acordo unha cuantía non recoñecida excepcionalmente por este Consello, 139.725,91 euros. Toda vez que non se formalizou ningún convenio de colaboración entre o Consello de Ferrol e ordenaron que delimite as obrigas e dereitos de cada unha das partes. Instar Ferrol... A rectificación con validación do acordo plenario 28 de novembro de 2019 no que xatixe as cuantificacións da débeda remitida respecto aos períodos comprendidos maio-dezembro de 2018 e xaneiro-xuno de 2019 por omisión de trámite de audiencia esta administración Propoñar a inmediata constitución dun órgano ou comisión interadministrativo para determinar os custos efectivos dos servicios prestados que minimicen ou eliminen as diferencias existentes actualmente Propoñar Reanudar as tarefas do Grupo de Traballo ou Comisión Interadministrativa de correpresentantes águas de, de Galicia de ambos concellos a fin de avanzar na formalización dun convenio de colaboración entre as tres entidades aquí citadas. Comunicar ao Concello Ferro que calquer variación de porcentaje establecidas para o reparto dos custos de explotación do Servicio Tratado exisirá o primeiro concurso de ambas entidades municipales afectadas. E recitar e devolver as facturas presentadas por EMAFESA a 19 de dezembro de 2019 realizándose dos trámites pertinentes toda vez que non existe título xurídico válido que a Concello de Narón ninguna obriga económica con Mafesa. Notificar esta corda fesa. a Mafesa. Algo de intervención? Román? Bueno, desde que desde que Narón empezou a verter eh, a, eh, en este caso o Concello de Ferrol facer o servicio por, por estar a, a depuradora nese, nese Concello eh, o Concello de Naron sempre tuvo vontade de, de, evidentemente, pagar este servicio que que estaba que lle estaban a, a desenrolar eh, sempre foi a voluntade do noso Concello eh, estar en contacto permanente co Concello de Ferrol para chegar un acordo acerca de... de de cal tiñan que ser as formas e as cuantías a pagar pero, pero está claro que a outra parte non, non tiña a mesma vontade entón, bueno, pues pois, eh, se chegou a este punto de retraso de retraso. Eh, tras máis de un ano despois de presentar o Concello de Narón alegacións eh, e sin resposta por parte do Concello de Ferrol Pois o mes pasado eh, parece ser que elevaron a pleno eh, esta resposta a algúnas delas eh, e chegamos a, ao punto que, que, tras o informe de, de Secretaría de Noso Concello Intervención de Noso Concello, pois chegamos ás circunstancias de que ahora sí que podemos facer, eh, como mínimo, un pago que nos entendemos Que tras, eh, que tras o informe tamén que nos fai chegar eh, a xerencia de, de Cosma eh, e suscrito polo xefe de Servicios Externos deste Concello entenden que é a cantidad que en realidad o Concello de Narón ten que, ten que abonar ao Concello de Ferrol Pois neste caso, eh, eh, nada, recoñecemos extrajudicialmente este, este a debeda por este importe e ao mesmo tempo eh, por eso de, o de quitar do, do orden do día o, a moción que xa viña xa viña debatida en comisión eh, porque nos atopamos que posterior a esa comisión aparecer unhas facturas eh, eh, de Mafesa que entendemos que non, non son as, ou non é o organismo que, que nos debería a nos ter que facturar este, estes importes por tanto tamén aproveitamos para facelo eh, esa rexeita desas facturas presentadas en Mafesa. Muitas gracias. ¿Hago outra intervención? Olaia. Eh, ben, eh, nos, eh, o Benegán, esto sempre, sempre opinamos igual, ¿no? somos unha organización coherente, levamos anos dicindo que, que esa obra de ámbito estatal é que tiña que pagar el o Estado, pero parece que nesta comarca sempre pagámoslo pato Eh, a veciñanza e agora querén nos facer eh, pagar a todas e todos isto mesmo que decimos tanto no Consello de Narón como do no Consello de Ferrol porque logo, claro, hai outras organizacións que dependendo do Consello no que están nin unha cousa ou outra, non isto é unha obra de ámbito estatal e que tiña que facerse cargo de algo que eh, de interese xeral eh, teria que ser o Estado agora ben, se vamos un exemplo tamén concreto neste caso e eh, o millor un pouco a surdo estamos falando de algo que vale, está no Concello de Ferrol, pero que ten que prestar servizo os dos concellos, é como se damos unha persoa, a dúas persoas unha barra de pan, e decimos que a teñen que distribuir e o primero que chega colle a barra de pan e di non, ahora o que vas ti coller, eu, eu cobro polo, polo pan que colles xa o que quere facer o Concello de Ferrol pero ben, eh, insistimos, eh, nos apostamos a, que, a, a porque isto, que unha obra de interese xeral eh, que ten que pagar o Estado e eh, non as veciñas e veciños, como por exemplo, estamos facendo agora agrandarón, non, que estamos pagando xa unha parte de desse de saneamento. Entendo que agora se paga, que hai os informes necesarios, mais tamén decir que esta moción urgente, pois, bueno, que, que tamén nos enteramos, bueno, chegounos agora, non, ás 9:15 na Xunta de de Boceiras, que se fixo antes, sei si que tal, e, e nada, as terémonos. Algúna outra intervención? David Ah. Eh, bueno. sí. bueno, David. David. Si, sí, en teoría debería de ser en bueno. David. Sí. Bos días de novo, eh, dende o Grupo Socialista de Larón, eh, estamos de acordo en todos os puntos. Creemos no diálogo entre administracións, esperamos que isto se produza e podamos ter unha boa estreita relación con o concello veciño. Tanto uns como outros temos que pensar na colectividade, no ven da corbe, na comarca en todos os sentidos. Así que apelamos a este diálogo eh, conxunto eh, e acordos de boa fe entre, entre concellos. Moitas gracias. Germán. Gracias. Bueno, este asunto creo que tenes que, que che, mirar de chegar a un acordo, porque desplebamos seis anos con este lío, ¿no? Ben entendido, non nos vamos a entrar a valorar de que ten a razón e moito menos. Eu creo que vos, como Narón, como Conceito de Adón, tedes que defender os vicinhos de Narón, e tedes que defender a Narón, por suposto, pero eu creo que, sendo presidente e vicepresidente dunha má comunidade, onde vos vedes todos os meses, eu creo que tedes que, dunha vez por todas, sentarnos nunha mesa, tedes que levar vosos equipos xurídicos, económicos e técnicos, pero dunha vez isto hai que solucionar. es decir creo que non podemos votar seis anos con, con tira e floxa de haber que non tenga razón e que, que hai, canto hai que pagar porque adomais estamos xenerando unha mala imaxe ante os veciños tanto os veciños de, de Ferrol como os veciños de Narón, porque unhos dicen Narón non nos paga e outros dicen nos pagamos e Narón non paga, bueno, pues creo que iso hai que mirar de solucionálo, o que me gustaría é que aquí veñen varios puntos e non estaríamos dispostos a votar algún punto a favor, pero terían que ser votarse eh, individualmente cada punto eso sí. E despois me gustaría que nesa comisión que propoñedes que queredes formar, que me parece moi ben, se vai vir alguén de mediador aguas de Galicia ou vai, vir, ou vai vir de árbitro. Se ven de árbitro, tedes que, que ser conscientes de que a realidade desa que, que se faigan de árbitros, tenedes que obedecer un pouco o que digan. Ese é algo que devías de, de haber feito xa hai tempo. E creo que ese sería un camiño para a chegar a un acordo, porque estou convencido que nin Ferrol ten a razón en todo nin o mellor Narón ten a razón en todo entonces por exemplo, hai que chegar a un punto medio que ao mellor as dúas partes teñen que perder algo pero que non podemos seguir dando esta imaxe a nivel comarcal ni a nivel eh, nacional porque nos medios, cada dous por tres salimos un ten a culpa, outro non ten bueno, pues eu creo que, dunha vez por todas vos pedimos que que tedes que mirar de chegar a un acordo Eh, nas mellores circunstancias posibles para Narón por suposto que sí, que non estamos aquí para defender a Narón pero ao mellor eh, hai veces que é necesario eh, chegar a acordos para que non siga esta este sistema de que votar seis anos para non entendernos se podríamos decir eh, por colores políticos pois creo que non creo que sea por colores políticos porque en Ferrol tuveamos tres alcaldes de, de tres ideologías distintas ben é certo que aquí non, que tuvemos dous alcaldes e son do mismo partido pero bueno, creo que a veces é eh temos que intentar eh, sentarnos e chegar a acordar. Non nos gustaría que se votara por, por separados os puntos para poder eh, pois, apoyar algún dos puntos que estamos de acordo, senón nos vemos no obliga de, das, das ternos. Non? Algú outra intervención? Bueno, eh, solo por responder a moción en eh, todos os puntos xuntos, non o vamos a votar por separado, ben tal cual. Non sei se si quere desfacer alguna intervención máis. Por si dudaba de si, si de en denarón intentamos chegar a acordos ou non, vai reflexado aquí no punto número cuarto, proponieres inmediata a Constitución un órgano comisión administrativa integrado polo personal de ambos concellos. decir Si dudades en algún momento intentamos, vai aquí, tedes oportunidade de, tamén de votar a favor que se forme ese grupo. Pasamos a votar. Algún voto en contra? alguna abstención? Votos a favor? Queda aprobada a proposta eh, Pasamos o seguinte Ahora sí, actividades do control de pleno de acción de conta da resolución xe órganos de goberno eh, xa van acompañados co orden do día eh, do pleno para maiores tédelos a disposición eh, na quinta planta en secretaría eh, Pasamos o seguinte Actividades do control do pleno rogos e preguntas Non sei se si tedes algún rogo, alguna pregunta Germán te vos pregunta robos, unha pregunta que nos fan chegar veciños de Xubia. Eh os villedes de Xubia siguen preocupados polo edificio Conferencia nas calles Curros Enríquez aforcadas, debido ao estado ruinoso de degradación. No 2 de xuño de, de... La Voz de Galicia se publicou que o goberno de Marián comunicaba ao xudgao de Ferrol que as adotarían as medidas recollidas en informe elaborado por os técnicos municipales e que pasada fundamentalmente por tapear as portas, ventas e planta baixa para impedir o acceso ao edificio. Visto que despois de seis meses o inmueble sigue no mismo estado, nas mismas condicións de inseguridade, o deterioro está de ruína sin haber realizado ninguna actuación de tapear o no mismo, de preguntamos en que punto nos encontramos con respecto a a actuación do edificio e se van a actuar sobre o cumprimento das medidas avanzadas en xuño de 2019. Outra pregunta que tamén temos des veciños de, de Xubia eh, sobre o edificio do edificio os veciños do edificio de Arcos número 895 da carretera de Castilla, se dejan de situación ruína o abandono dos edificios todos ao acceso á carretera de San Xiao, que parte de producido humedades e desperfectos no edificio Los Arcos. Ahora se suma a una plaga de insectos y y, y, presen, y presencia de roedores A su vez, debemos de añadir la posibilidad de que en los mismos se produzcan desprendimientos de cascotes, tejas, etcétera influenciados por el mal tiempo que se produce en estos días. ¿Cómo se encuentra la situación legal con respecto a este edificio? ¿Y se van a actuar sobre ello o simplemente se espera que se produzca una desgracia? Después, la pregunta número 3 tamén nos llega de un colectivo de padres de, de niños del Colegio de Agándara. Cal foi os motivos para que os semáforos da Rúa Rafael Várez votaran 10 días sin funcionar? Pasamos a rogos. Un rogo do semáforo da Praça de Xuvia que na Estrada de Castela. Nos comentan que non está correctamente configurado porque pasa de vermello a verde para que os peóns se si... entran para os peos, sin chegar a perpadear e abrindo o paso inmediato e instante dos vehículos. Rogamos que, sea, que se configure, xa que parte dos peos que se transita por esa zona constantemente tamén é camiño escolar para os rapazes do colegio de Ponte de Xuvia Jorge Juan. Temos outro robo máis, non, dou robo máis. Uh -huh no mes de setembro produxen este pleno unha proposta para a de expediente para a xudicación do contrato de xuda no fogar como vostedes saben e recoñecen estes días en declaracións á prensa temos un servicio moi deficitario para os usuarios na actualidade hai 235 familias atendidas están en lista de espera máis de 250 familias un dos datos, un, son uns datos completamente inadmisibles Pasaron tres meses e nada se volveu a saber deste asunto. Rogámosles que se revise por trámite de urxencia o proceso de dicitación de dito servicio e que revise o número de horas propostas por o Partido Popular de Narón, donde propunhemos 175 horas máis ao ano. É a revisión de, do precio da hora, tal como lhe recomendamos, no debate do pleno de setembro, para non volver a deixar o servicio sin horas non prazo moi corto de tempo. Outro rogo máis Rogamos que se revisen as marquesinhas En concreto, hai dúas Unha na estrada de Castela, moi preto daqui É dicir, aí ao lado de In Que está o cristal roto Está moi peligrosa para o resto E o resto están tirados na rúa E outra en Xuvia, en frente restaurante restaurante Que leva varios días e, Pois cunhos conos adipostos E os cristales tirados no chano Rogamos que repoñan e retiren os cristais na... O antes posible Moitas grazas dos dados colexos, nos estivemos non, facendo unha rolda polos diferentes colexos e, e imos levar o Parlamento galego a situación a que este para que en comisión se que respondan directamente de maneira oficial, pero tamén para saber eh, cala cal a situación actual e se de educación teñen, teñen pensado facer algo, nos de momento o Parlamento levamos que sempre está ben en periodo máis eh, preelectoral que, que informen comillo algo se consigue Algún outro robo ou pregunta? Pois, por empezar, eh, pola última, con respecto á Educación, a Conselleira de Educación eh, sí si que estivemos intentando eh, co director xeral e con Indalecio pues, eh, ter comunicacións. Cando xe íbamos a volver a pedir outra entrevista coa Conselleira, outro día colleu o teléfono a Indalecio, entón vamos a darlle un marxen, a ver si, por decir así, un par de días, no moito máis, se si nos responden a algo, porque nosotros sí si que habíamos feito todas aquelas peticións e quedaron de vir analizar o estado dos, dos colegios. Sinón, a principios de ano, intentaremos outra vez eh, coa conselleira pois, o que aquela reunión que fora cordial e que parecía que íbamos eh, pois para diante, que non vayamos ahora para atrás. Con respeto, eh, o rogo das, bueno, das marquesinas, evidente, non sei se, si, eh, quero decir, cos Eh, o temporal deste fin de semana se están intentando repoñer pois, as distintas non sei si por, entendemos que por orden de prioridade pero de todas maneras pasamos a aviso destas eh, agradecería e outra cosa se, volve a, se volven a dar un aviso do semáforo non agarda un pleno, non sei se si foi onte por eso es agarda ahora pero se entende antes avísenos porque intentamos evidentemente entendo que é un error intentamos pois, usanalo, eh, pois antes con respecto. O Colegio da Gándara, os semáforos son un tema de uns problemas de fenosa, que son axenos ao Concello. Cuestións de tiberan un problema na zona, foran os semáforos e algún ou outra cousa máis no que estamos intentando. Bueno, estamos, eh, que intenten que non volva a pasar e que solucionen esos problemas, pero aí están e son axenos ao Concello. Con respecto aos dous edificios que decía, eh, os andiam, andamios que están colocados no edificio eh, allá pegado aos Arcos 825 son eh, contratados polo Concello evidentemente estamos seguindo os trámites eh, que corresponden eh, para declarar, intentar declarar un ruina pero é algo que leva o seu procedimento o mismo que o que decía eh, na Curros Enríquez eh, o mesmo creo que de hoxe si me... vale. temos outras preguntas con respecto do pleno anterior que por mor de ir a, bueno, a manifestación que quedaron sin contestar había unha de... Ah, creo que había un... Espera. Ah, eh, non de é verdad aquí o tema da xuda no fogar agora mesmo está, en Arón participa ese pliegos para sacar adiante o novo concurso, esa nova licitación Eh, poden eh, ver aí eh, a proposta, como habíamos adquirido o compromiso neste pleno, eh, de dar de maior visibilidade, que ter re, eh, reunións que se ativen o lugar con os distintos sindicatos para que puderan aportar o que consideraran e sacar pues, o seu pliego pues, o mellor eh, para os dependentes de Narón. Aí está. Invito os a que, que o visiten e que vexan cales son esas eh, condicións que vamos a sacar nesa nova licitación. Eh, facía eh, unha pregunta de Olaya Con respecto a concilia a escola eh, Como ben sabedes no orzamento eh, Se contemplou pois, cantidades eh, Superiores as de Anos anteriores para intentar Por decir así dar un servicio máis completo Pois en eso estamos E tamén estamos bueno, Se sacará ese novo concurso Onde se contemplarán eh, distintas eh, Melhoras eh, de actuación Con respecto a unhas que nos decía Señor Castrillón Eh, o tema de so gama así que estamos eh, aderidos está senada esa solicitude e temos ao mes de febreiro non recordarán o mesmo a data para dar eh, bueno, cumplimento en eso estamos como se pretenden eh, as reclamacións dan Pabuxaina con respecto esas, eh, a limpieza do colexo así que houve eh, algún avó, sobre todo de algún neno que nos facía chegar, se comprobaron se si había algúns déficits de limpieza e o que se ve, o que eles piden é que se si vamos a poñer pues, alguna persoa de limpieza pola mañá e non vamos a seguir o mismo criterio que o resto dos colexios de Narón é decir, eh, non hai ese espezo de limpieza pola mañá se hai pola tarde si que se estivo comprobando se si existe alguna deficiencia eh, con respecto en ese colexio ese se veu eh, que non e... Eh... Con respecto a onde se colocan as luces de Nadal, pues a verdade é que é un orzamento bastante limitado, eh, que estamos contentos con ele, non queremos ir a moito máis cantidade, porque é algo eh, que, bueno, que pretendemos que sí é verdad, que hai que destacar que estamos en Nadal, esas luces que, que, bueno, que inviten ao consumo pero a verdade é que unha cantía considerable para o concedido de Narón evidentemente non chega para poñerla en todas as rúas de Narón porque ten 63 kilómetros cuadrados evidentemente con ese orzamento non chega se fai nas vías pues, máis principais e tamén donde as condicións técnicas se poidan hai sitios onde non se poden poñer arcadas que teñen que poñerse outras cousas nas farolas porque evidentemente non existen posibilidades e, con respeto quedaron de solucionar eh, Luis de Góngora Si, sí, instalou un novo sumido eh, xunto con Cosma e Acuaes eh, que son os que a concesionaria dos colectores están buscando unha solución agora mesmo, cando houve esta eh, cicloxene e xos outra vez, volveu a ver problemas na zona pero que si sí que se está intentando eh, solucionar eh, con respecto ao césped do Cadaval evidentemente, en momento sí que non vi ese vídeo, me facía referencia a un vídeo non sei o vídeo do que me fala pero que que evidentemente nos campos, cando choe moito, existen esas bolsas de agua, sí que sabemos, eh, aí existe un informe técnico donde di que o campo ainda cumple coas condicións que ten que cumplir, e de todas maneiras tamén temos en previsión facer ese cambio deste césped artificial. E creo que resolvin todas, nada máis, e moitas grazas, deseixo vos que teñades pois un bo... Sí, sí, a continuación un bo eh, remate de ano eh, moito mellor para o 2020 porque as persoas que estamos aquí pois, decidimos eh, que o, fut o futuro de Narón, entón, as decisións que aquí tomemos, se si son boas, serán moi boas para a nosa veciñanza que teñades eh, bo comezo de ano. Damos por levantado pleno e agora hai unha solicitude eh, de intervir. Eh, Xiana González Pico eh,